«Віку, як добре, що ти прийшов!» Валя заховала обличчя у нього на грудях і, здавалось, знайшла найбезпечніше місце на світі. «Як добре, що ти прийшов! Як добре, що ти є! Ти такий сильний! Не йди від мене, добре? Хоча б сьогодні не йди, гаразд! Ми зачинимось, вимкнемо світло, поставимо машини на далеку стоянку. Нас ніхто не знайде». Або давай поїдемо звідси, далеко-далеко, у двох. Все продамо і поїдемо. У мене багато грошей, Віку. Нам вистачить, надовго-надовго вистачить. Ми зможемо почати все з нуля на новому місці. Ми вміємо робити гроші. Валюшо, ну про що ти говориш? Яке нове місце? У тебе ж буде дитинка, зовсім скоро. Ти не зможеш працювати. Тобі треба думати тільки про себе. «Про своє здоров'я і про дитинку». «Про нашу дитинку віку, так? Про нашу дитинку віку». Чемно повторив Віктор, не думаючи про слова, думаючи тільки про те, як би досягти того, щоб Валя знову перемкнула думки на Німеччину. Аж зубами подумки за скраготів. «Ну навіщо? Навіщо йому це?» «Чому саме зараз? Все так добре складається». Маркіян повірив йому нарешті, він отримав доступ до всіх таємниць, мабуть, до майже всіх, бо цей жорба хитрий, до всіх він не допустить, але йому Вікторові досить, поки що досить, а вже й того, що він знає, цілком достатньо, щоб похитнути журбу на його троні, незамінних немає, на те він і заступник, щоб заступати, щоб заступити при потребі. Валя потроху отямилась, ожила. Гаразд, що ти відпочинь. Трохи після роботи, а я на кухню, я швиденько. В мене майже все готове. Креветки вже встигли розморозитись. М'ясо саме просолилось і проперчилось до потрібної міри. Приготувати справа трьох хвилин. Накрила стіл. Отак воно й повинно бути. Чоловік прийшов на обід, дружина подає. Смачно, красиво. Валюшу, мені треба на роботу», – несміливо зауважив. «Віку, я зателефоную Маркові. Попрошу, щоб він обійшов сьогодні без тебе. Він добрий, він зрозуміє. Ну хіба один день? Один-єдиний день ти не можеш побути зі мною». Глянула на нього великими голубими очима, в яких вже визрівали сльози Валя. І Віктор здався. «Маленька, в мене є важлива справа, але щойно я закінчу, відправлю людей, одразу повернусь. Це буде не пізніше шостої години, гаразд?» «І ми весь вечір проведемо разом, і ти залишишся зі мною на ніч?» «Залишусь». Ця обінцянка вилетіла з опалу, і він, звичайно, не збирався залишатись на всю ніч. Стосунки в сім'ї стали такими що телефонного дзвінка із запевненням у необхідності понадорочної роботи чи термінового відрядження стало недостатньо. Жанна відчула реальну загрозу і розпочала власні воєнні дії. Поки що в основному розвідувальні і попереджувальні, та якщо їй допекти до живого, можна сподіватись і винищувальних. «Ну, чому ці жінки не можуть залишатись у рамках, відведених їм долею, суспільством, самою біологією, чорт забирай, скромних ролей? Чому завжди намагаються вступити із власною партією, бодай навіть і третьої, чи десятої скрипки? Чому їм треба всього і цілком? Вітю, хочеш я попрошу Маркіяна... Щоб він зателефонував Жанні, що відправив тебе у відрядження. Тривале, термінове, надзвичайно важливе. Ну, хоч би у сусідню область. Він придумає, що сказати. Він у нас дипломат, гаразд? Віктор не став переконувати Валентину. Хіба їх, жінок, переконаєш? Вигадала. Відрядження у сусідню область. Щоб Маркіян зателефонував. Та Жанна першої ж хвилі розшифрує цю нехитру вигадку. Не повірить, ні за що не повірить. Лише переконається у тому, що Маркіян прикриває їхні любовні походеньки. Ото й усього. Ні, краще поговоримо про погоду. Нікому ти не зателефонуєш, що але у тебе телефон не працює. Віктор розкрутив апарат, прилаштував швиденько необхідні дроти на необхідні місця. Валя надивитись не могла на його вправні рухи. Як це все у нього виходить? Звідки він знає, що, куди треба прикрутити? Вона б з роду не розібралась. Мужчина, господар у домі. Столивши все докупи, Віктор набрав номер Антуанетти.